گران مخترم عوردین کو د مولانا زین اللہ سے دو رای تفسر و قرآن دا چودہ نمبر کے چې په مسجد امیر ماویہ محلہ خاتک سوالدر کے و اگز دوزارات کے شعر د دید ملائی دو پتیا ساتھ ای اشاہ دید سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگی رارور سوابی پروپرائیلٹر انورشیر توحید موبایل نمبر 03015710124 چې <تصفح> دی غیر الله تمزه خپل زرانا درګونو تملی مليږي خلکو ته بخپ پتہ وا چې درگا کې دغه چپری غوډی او چپړی خپو بن دوران تم په زرانا ولا سونه خو لا وا خو بس غږ نه شو کولې سبېوي او هودي کرامت نه مڼي دي بزرګان با ټکر اور کيو دابو کې او ابو کې حضرت خلق د داو او غبروشي او حضرت دا مصالې شروع کی نو بعدي مليانه ب خلق اسي تیار کړه تر غولو د پاره حضرت وی ته ټنګي چې سور مخ کې او ما سره دی خو یو سلیم ناس دي سري ته ټنګول بعدي خلک یې کناسي او ډراما وان تکي شیخ په څیر ډراما کولا اغلورتي بچي فاو چې بل د درگاه ته لری نو سن چلو چې مولا به غوسه شي حضرت په ما ذکر ما تنګري اگ مینو نور کثانم ټنګ کې نه اتی دې کې ماشوموي چې بابا جانا چې مونږه تل کې لړو څوک سره وګړګړ بریتیو د اپو دې چبړی خوا سس خابویا ګونتا و راغي نو ډومبه د ما مې سره غب شپنګتي بنگتي بل بیا باجی تو دا غریب صاحب علامه شپاګانه کې خاص دا پدې ملکي شروع دې من جورانو حدیث دنا نو د خويندو مين باجی دنا نبوي اوم دې ته خوشالۍ نن بار بوتی ښا اه زکریا علی السلام سوال <تصال> کې زوی غوړي دا الله نه غوړي د مینځورانو په فطر ما بوته عظم په بوه با تا څوک ته لیه نوอัลته کې دی خوا او ته وصلخانی جوړی کړی نو په وصلخانو کتنا ستو بو سیستم نې تا بمب په کینې په لوټو وته او بره وړی او دی خوا تک سولال الا فرکدا نور 100 100 په دا ننګ ته وړی بیا چې روزی نوอัลته څاپل خوزي ناستی جارو سره په ملا په خځبانې غ جارو خې دا سونه به شرمې دا دا منگ بان دا خلق و غط احسانو خضرشیو رحمت اللہ لے دا غی شاگردان دا غی ملگری نورم علماءو محترم کار کرده ده و با دا توحید مسالا رد دا دی شرکیاتو دا دی مزارونو د بود پرستې د قبر پرستې کا آواز کرده ده کت نظر د تعصب نام کز دا نرم جز دا شیخ دا شیخ دا زوی شاگرد ما با غیر دا غینا نو دا یو د خدای شریفه قرآن محمد طیر سب دا تهریق دا غواز دا غنمو چې وخلک یو الله نه واړی دی مخلوق تمزه مخلوق ځان ته محتاج دی او دا قرآن دلایل پیش کا زکری علی السلام باره کې قرآن ذکر کیا سورته ال عمران آیت نمبر 38 هون الک ادع زکری یا رب الله دا حضره شریفه القرآن دا, غدا ملگر قبرونا دا رحمتون قبرونا درحمتون وذکریا اذن ذا رب ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او ار قوم ترکیره کی د ی اولاد کی برکت نی کی چا د خپل محسن احسانات کړی خا مونږ زګ کلا کلا قسم می دی پالا کچرتو حضره شیخ دا आवाज نه خور شوی مونږ بنن چتا ته خبر د کوم شرکیات او بدعات په ګټونو کې پراتو و که پر و خرافات رسمونو ریواجونو کې مونږ پراتو اے پختون کومہ پتا سو دغه شیخ غټ احسانات دیخه پختون کوم دغه یې سا ده پمبیر شیخ ال قران عليه رحم الله وافره نوافره کامله انگریزان راټینګ کو نا غرز خلاف پته ورکړې وا په خاري سور کو مخي ولا او د سپود اډو کو خاري ولا غاړه کې واجو چې دا مثلی مو او کړي تام داتو دګو حضرت وی نا از بعدا بیانوم او دا مثال د سپرنګ دی چې څونه د باوې دا دونه زیاتو پرځر کی دی بیا سورې ال عمران آیت نمبر 31 خپل محسن رول نی پکار چې خپل محسن رکړې دې اقوم تباشې ترکین لا کړې او نالک اذکر یا رب قال ربي حبلي ملۃن کا ذریته طیبا انکا سمیع الدعا اگورا ذکری علیہ السلام بچے غواری دا اللہ نغواری یوسف علیہ السلام سوال کئیو یوسف علیہ السلام علی صورت یوسف آیت نمبر ایک سو ایک رب من الملک وحلمتنی من تاوین الحادیث یوسف علیہ السلام اللہ نا سوال کئیو ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ورطا نصیت کو ابن عباس حدیث پاک کے راضی ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ورطا ویو اذا سألتا فسأل اللہ چکل غوال دا لانا غوالا اللہ سے مانگا کرو چکل مدد طلب کے دا لانا طلب کوا لم پوهشا که دا ټولو م په خبره راجه م شي چې تاله خوشالی نهفر کې نه تاله پیچه نهونته خوش ده او مت نه شي در کو دا خلک که دااتول خلک تاله ضرر درپول واړي تا عزت غتل غواړي تا پریشانه کول غواړی دا ول خلک تا نهشي پرشانه کوولی دا ټول خلک تا ضرر نه شي در کوې مشکات اولیسا500 نمبرې ذکر شويدي د ایمام عابورنی پاهمت لالی قول ذکر کرے اللہ ما ابن تیمیہ رحمت اللہ کتاب الوسیلہ کې چې امام ابو عنی پا رحمت اللہ فرمائی لا یم بغی لی احد ان یدعو ان یدعو الله الا بی اے بی ذاتی و صفاتی شی مونگا سوال کوو دا اللہ تبارک وطالعہ په صفات و په ذات باندی عبدالقادری جلانی رحمت اللہ اگا ذکر کئی پتخ ربانی اتا اتسی سفاکی استعز بی ہی پا اللہ صرف ناوارا دا ټول خلق الله ته مختاج دي صلوه ولا تسالو غيره دا لن سوال کوي دا غیر نسوال ما کوي دا څوک یې د سم زوانو ښه نن خلق وی عبدالقادر جیلاني شيئا لله نن خلق ولګي دا غیر دا غیر په چوری ويو غیر را مدد کوي د بريليان یو کتاب دی ا السنیت الانیفه فی فتاوا افریقا صفایګ او اچاره کی ذکر کوي کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی حجت روائی پرما سجتے ہیں دنیا کا آخرت کا سب مراد حضور کی اختیار میں ہے دنیا او دا آخرت ارز پیغمبر پر اختیار کی دی ارزن حجت روائی کولی شی او یوا یوائی زمان اغوارے درنگِ الامن والعولا آئے کی ذکر کئی چی دانور ترغی نشی را خطی ترسو پورج دی پیرانی پیر نائب و وارس و یاد آغزوی اغج کمدینو غا پیرتا سلام نیکلی خوا انور تلون شکولی الامن والعولا سپا ایک سو تیسو دا غیدہ چیغی ویو خدا سے میں نمانگوں گا کبھی پر دو کو مجھے کافی ہے اے تربت مو عین الدین چشتی کی دا چې وی یا باو الحق بیڑا دکو بګرداب ولابطه د کشتی مدد کن یا معين الدين چشتي امداد کن امداد کن بنداز هر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شيخ عبد القادر جیلاني دا دای خله خله وظیفه دا شرکی وظیفه وی احمد احد میں فرق نه هی محمد او شا کیار رکھتے هی ایمان نئے نئے وی په احمد او احمد کې څه فرق نشته عبد القادر جیلاني زب یو له سم ځان پخپلوي فادعو ولا تسالوا غيره دع الان سوال کوي د غیر نه سوال مکووي دع الان امداد طلب کوي د غیر نه مکووي په الله ځان سپاره او په غیر ځان مس پاره پا عبد القادر علی کلی فل دې ته نصیحت کوي زویا لا تصق باحد الا بالله اعتماد یوازې په الله کوي باځي خل گزارنه روایت جوړ کړي چه حدیث ذکر اږي اذا تهيرت بالامور که تاسو کارونو کې حیران شي نو قبر ته دې غنواړې دا روایت کم دی دا روایت بل اتفاق ضعیف او د دې الفاظ نه دي ثابتو تعو رحمان دی مالک دی چې دا ذکر شو بیا خپل عاجزي یا الله زوتا مست عبادت کو یا الله مستان امداد غواړو د بل چا نه غواړو نو چې کله د الله څخه پات بیان شو پله আজি د ذکر نو نو اسبا د الله نه سوال کو نو سبا غواړو ان شاء الله سوره الفاتحه پدې کې الله تبارک و تعالی مونتا د سوال کولو د دعا او طل چل خو دا او په سوره الفاتحه کې التفات شئو دا غائبنا حاضر تا چه اول دا غائب سی غیوه چه حمدونا اللا لردی اغا رب دے اغا رحمان دے اغا رحیم دے اغا نو انسان تا چه کرا دا اللا صفات بیانو الخون دے ورکاو الله تبارک وتعالى ضددا صفات ویل چدا الله صفات بیان الاول اوردا نو فورن تیید حاضر شروع شوځه جما بندا وایا ډایرک سوال کوا په سریره خطاب سره یهدنا استرات المستقیم چونکی په دې صورت کې د الله ترپ نه دعا تعلیم ور کل کل یو انسان سو غواری نو خصیص سیز غواری بیکار سیز غواری نو اللہ منتچلو خودا چه آغا سیز او غواری چه دا انسانیت مدار فاغی بانده دی چه آه هدایت تی مو ذکر کئیا مدار الانسانیتی بالہدایت فقط چې د انسانیت مدار فا هدایت بانده دی صرف اذا كان بالهدایت فهوالانسان که کلا یوکس دی فاپا فا هدایت دی هدا انسان دی او که هدایت باندینی ندا پشاند زناورو دی دي. اہدنا الصفرات المستقیم اہدنا دا دا هدایت نماغوز دی دا هدایت لغوي مانا دا راح نمودن لا رخو دارنګي د هدايت کلا کلا د یوسیذو د نشانده او راهنمای د پارم راضی هدايت کلا چ د یوسیذ د او راهنمای د پار راضی نوبیا متعدید الی سرا او کلا مراد د هدايت نا منزل مقصود ترفی دلی نو بیا بغیر د واسطې نه متعدیا قرآنی کریم کې هدایت په غوڼه مانو باندي استعمال شي وي یو معنا د هدايت اسباب مضبوطوالي لکه دل تکې عہدینا مونږه مضبوط کی یو معنا د هدایت دین لکه سورته آیت نمبر 73 کې وګوره ده هدایت معنا دین سورته ال عمران نمبر آیت وَلَا تُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهُ قُلْ اُوَيَا اے نبی علیہ السلام اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهُ ایکنن ہدایتو دین دا اللہ دے یا ایکنن سی دین چھ دین دا دین دل دا ہدایت فا مانا دا دین سارا دا ہدایت یو مانا دا ایمان دا ہدایت یو مانا دا ایمان, دا مانا دا ایمان نمبر چیتر رو گو رہے سورة نمبر آیت سوره مریم پاره سمفارا پغ او یایم نمبر آیات ده ہدایت معنی ایمان و یزید الله الذین اهتدوا هدا و یزید الله الذین اهتدوا اور ذات یلا آکسانوتا تهدایت من دون کی ہدایت یعنی ایمان داران دا ہدایت یو ماند اررسل والکتبو پیغمبران او کتابونه پدی معنی سرم پا قرآن کی استعمال شوی اررسل والکتبو لکہ سورت بقرآ آیت نمبر اٹتیس کے الله ویو قل نحبتو منہا جمیعا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَانَّا كَرَاشِتَا تَعْسُ لَعْزَمَا دَطَرَبْنَا هِدَایَتَا در تا هدایت نصر موراد دی الرسول او کتابنا دارنگی یو مانا د هدایت د قرآن وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَا دیتا ہدایت راغلی اوچیا قرآن دی یو مانا دا ہدایت توحید یو مانا دا ہدایت طریقہ یو مانا دا ہدایت البیان یو مانا دا ہدایت معرفت یو د ہدایت معنا اصلاح یو معنا د ہدایت الام یو معنا د ہدایت توبا دلته موپیرین کوي اه دینا دلتا مپسرین معنا کئیو اہ دینا ابو زکریہ انصاری اغا امام راغب اسفحانی رحمت الله لے اغی مانا ذکر کئی اہ دینا سب بیتنا مونگ مضبوط کی خواب مونگ مانا کو چوخ ہے مونگ تا نیغالار اللہ نو مونگ تا خوال اللہ نیغالار خود لے دا چگہ عبادت دی د الله نے امداد اختل دی ذالک الکتاب و دا کتاب دا ہدایت خوال اللہ مونگ تا خود دی او زکا ابو زکریہ انساری رحمت اللہ لے مانا کیا دارنگی ما راغب اسفحانی رحمت الله لے اہ دینا سب بیتنا مونگ مضبوط کی دا ہدایت سو دا رجی دی ککل او تاسو دا ہدایت دا تفصیل او نا پی جاندو مگو را جب یا مونگ قرآنی آیتونو گورو نیوزے کے نبیر سلام تا لا تحری ته ہدایت نشکو لے برزے کیو تمہا ہدایت دا پارا لے گلے ربعه زینو کې د شي زونو سره هدایت راغلی چې الله دې طول شي ته هدایت کړي نو بیا مونږ او تاسو پخې ګډوډي کوجې کو اه باې زینو کې د بی دین هر ګدې فارم لفظ د هدایت راغلی نو البته جدا معنی را زناورو د لپاره هدایت شی ولته جدا معنی را او نو بوډو ته هدایت البته جدا معنی را چې مونږ او تاسو د هدايت تفصيل معلومي مفسرین ذکر کوي د هدایت دي یو تو یو در درجه د هدایت عامه هدایت عامه دا د کائنات ټول مخلوقات او تا جامادات او تا نباتات تا حیوانات او ته دا هدایت الله پاک ټول مخلوق ته کړی قران کریم کې الله فرمایي کل شین خلقه ثم هدا الله ار یو چیز پیدا کوله هدایت وکړه کو، قران الله تبارک و تعالی آندا آندا تب جنگ دا جنگ د چیرګه هغه عربی پیدا کو او زغلی څنګه هدایت وکړه دا خو چا تعلیم نه دی ورکړی چې تبو دانې هری او تبو د طریقې سره ګرځي بس الله غا دغه په فطرت کې داسې سکنه وشبهي طریقې سره خوراک کو یا دارنګي معصوم پیدا شو ما چا سبق و دل نه وغدا مور هغه پیس کی په کماندا سره دغه خپل جبینا اکاشوغه جوړه کی دا هدایت د الله کړې دي دی. دې توہی هدایت عامه چداد مخلوقات ټول قسمو ته جمادات ته نباتات ته حیوانات ته شامل دي سوره اعلی کې الله فرمایي سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى دا ځکه مهدايت عام مزه ګرځوي دweم درجه د هدايت هغه خاص هدايت دی دweم درجه د هدايت هدايت ہدایت خاصه هغه ذبیل اقول سره خاصه انسانانو پیریان دweم درجه د انسانانو پیریانو او تخاصه او دا هدايت خاصه دا اسمانی کتابونو د انبیاء و فزریا انسانانو ترسی درم دا رجع اخص الخواست دا غی خاص ده دا, دا تعلق بیا دا متقیانو سره دی حضر شیع القرآن مولانا غلام اللہ حان سے برحمت اللہ علی کلی دي دا ہدایت سلور مراتب دي حضر شیع القرآن مولانا غلام اللہ حان سے برحمت اللہ علی دا د مولانا حسین علی لوانی رحمت الله علی شاګردو او د مولانا نورشا کشمیری رحمت الله علی اږي ذکر ذکر کړي دی د هدایت څلور درجي دی او په دې ته کې چې هر انسان د هدایت اغاله درجي ته رسیږي لا جس مون اهدینا کیه کړیو کدیه د هدایت اعلی ډیګری ته به څنګه رسیدو نمبر 1 د هدايت درجه د اينابت د هدايت اول نه استفه اينابت لکه الله فرماي ويهدي الیه من ينيب هدايت چاته کوي الله مي ينيب کي پچا کي اينابت مطلب رجوع ال الله ويهدي الیه دارنګ دې انابت پسې ملاویږي هدايت ہدایت هدايت دا مطلب چني غلا هی مونطلا خدا هدايت الاغي ملاویږي چې په انسان کې د ټول اول رجوع الى الله دا حق تالاش وي ښه مانا دا حق خبر ارزه چې ملوي شي نتاب زه حاصلوما بیا دریم سټپ او دریمه درجه د هدايت استقامت دی چې کله انسان کې انابت وو د سایلار او مونطلا نو داغینا رستو نو دا, رستو دا استقامت مليږي بیا اللہ تبارک و تعالی ذکر اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ الله تبارک وتعالى دا غي ذکر کيهو ان اللذین قالوا ربنا الله یقینا عکسان چی غویل ربنا الله زمون غربالاذی نو دگه انابت څه کې چا غا چا ربنا نو دی خو پسملار په ہدایت روانو نو ثم بیا ب ابيق لك قدرت دا بیا پدیک پا لک پاتیش سلورمه درجه ده هدایت دی ربط القلب ربط القلب دې ته وی چې پدې لږه انسان پټه ولګي کلک مضبوط شي خو هیڅ نی یو هانم هواګانی بل خو مهاګانی یو خواتو پان بلخواتو پان یو طرف ترسمندر چپے بلطرف ترسمندر چپے ہو رب تل قلب دیکھ لک پولاڑی خوا دیدہ حالاتو ناثر ناہلی فدیکین فعالی مادنی لکہ سنگ چی اصحاب کحب زوانانو دیخوا اپلارو مشران ایغی وزیرانو بادشاہانو او دیخوا بیا بادشاہ دربار کیو درو لی بادشاہ ورطبیر اتاو سگڑے وارے ویسڑو و اللہ دی بارک فرمائ واه بتنا علااکلو بهم بنا علااکلو به همم اسقامو پهقالو ربونه ربو سما وااتېول اړ پا... دا د الله پړهمهور لګولی پچین لګول الله پاو نو د هدایت لمبې ټی هغه انابت دی د انابت په بیاې لو شي چړیته صلالار دی اوپیژنی نې غلار نو بیاادب نمبر کې استقامت دی۔ او څلورم نمبر کې رب تل قلب په غزل باندې وتا الله پټه ولګي بعضي مفسرين ذکر کوي هدايت په دوه قسمه دي یو هدايت فطري دي او یو هدايت کسبي دي یو هدايت فطري الله تبارك وتعالى هغه فطرت کې هغه هدايت اخو دا انسان غیر انسان ټولو ته شامل دي څنګه ول کې مونږ کی بازی مپسرین داغین تتابیر کئی په ہدایت عام سره ہدایت فطری انسان غیر انسانو طول تشامل لی لکه یو ساروی دی غفل آر روان محت غنی دی یا کوئی دی یا کندر آغی تا نور دی داغا فطری ہدایت دی داغا تا اللہ کرلی ہدایت کسبی دا هدايت د انبياء عليه السلام او د کتابونو په ذری سره حاصلې دي بعض مفسرین ذکر کوي د هدايت او مراتب دي یو هدايت فطري ری یو هدايت هدايت کول د ظاهري حواس او د باطنی قوتونو د حق معلومولو لپاره تا فل حواس طلب یو لګي دریم نمبر قوت عقلت تعالی درکړي دارنګ دلائل عقلیه کتابونو پیغمبرانو دارنګ توفیق او دوام اخرت کې جنت کې داخلا ول دې تم لمزه ہدایت وی لشي وي دي او کریم کې الله تبارک و تعالی د نبی له صلوات و سلام نه یوځې کې نفي کړل چې انک لا تهدي من احببت وَلَاكِنَّ الله يَهْدِ مَنْ يَشَعَ سورة قصص آیت نمبر چپن کی بلزے کی نبی علیہ السلام تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرمائی چستا کارداری تب خلق تا غلار طرف تہدایت کی غرق کم یورپ والا کسان دی مستشریقین و مغرب والا عغیدہ کس معیتون راجم کی حالانکہ قرآن کریم اور کلام د باری تعالی کې هغه دا ممکن ندي اغیو د قرآن دی یو ځکه پیغمبر ته الله فرمایي شستا کار دادي تمالي ګلي حل کو ته هادي ہدایت به حل کو ته کې یو ځکه نبی رسول ته الله فرمایي انک لا تهدی من احببتا ولکن اللہ یهدی من یشا اے پیغمبرا تا افتیار کی هدایت ور کول نشتا نبی اسلام راغلیو ابو طالب پل تر تیوی یا عمی ای دمات رو تر تا غوط که کلیمه او آیا زبتار اپارا سپارش کوما آگا ابو طالب آگا کلیمه نویلا اوروارتو ویروارو دا مشرکان ببیاوی چی ابو طالب پاخر کی گور دا او رو یاری دو دانا کلک پختو یکو لگا دا پختو کلا کلا پختو ټول کل سړی خراب کی او هغه بو طالبو د نبی له سلام نرترو ټیک دا, نرت دا شیرک پکيو او د نبی له سلام سره مساله کې ملګرتیا کړو او نبی له سلام ته ویلي وو ولقد علمت بان دین محمد من خیر یادیان البریت دینا اے زماروارو ولقد علمت پته دا استاده دین دا تمام دینونو مغور ده او هو الاول الhazard لو او hazard مسبت لو جتنی سمهم بذک مبینا هو ای زمار که ز استاد دین ته دروړی دی ما نو خلق بوچ ابو طالب پاهر کی ثواب بشو فآ غدور کی بچا حق خبره قبول کا اغي به پلان کی ثواب ایمان قبول کو تا دی دور که پر مختلف نمونک دی چه تا حقا و سچا و قلقا خبر دا پلان کیه رئے او دا خو پلان کیه رئے کی آغا وقت که بھی اولا سوابی ویچ لقد سبتا تو خو سوابی شوئے زمون دین ناوارے دی ایمان دی قبول کوا اولارت و اولارت اخپلا مصنع بیانوا واللہ لن یسلو الیک بجمعهم حتا او اسدو فی تراب دفینہ چه لی. و کویختتن شي زار نو اغ سر پات کېږي ملکیږي د دبی اسلام په سرو کې وخ کېرالی چې زه الله د حلکو د پاارره هدایت د را رالیګلی را ما زماخ پل سره چې م سره کلک اولالمم دی. او جماعت تربيت انسو کال اکړه دي ډېر همیشره پر جهنم تر روان دي نبی اسلام سرغ نووس کې روان شو الله ايتون رول غلا انك لا تهدي نوستا لاس کی هدايت نشتا دا هدايت عام مفسرین چه معنا کوي یو معنا دا هدايت کوي ارا اتو طريق لار خودل دا هدايت یو معنا ارا اتو دیډ کې دا ګا نهکو شو او زهخ خو یاره زمم دوره تفثیر شو شو دی او صورت پاته کې درس روان دی مجد امیر معاوی یا ته یو کې د غه زوری کار دی هغه اوته د غذې پهلار به داې یو جومات ممهه شي نه بیا بل جومات مهتاه شي نه بیا دخوا داجې ب کور د پر جومات بورډ لګې داې م دوه امې معوی او بره پههغې یو شرم لیکلی شوي زمانے کی گٹاؤنے بارحا ہمیں مٹانا چاہا مگر ہم شمکتے رہے شب میں ستارو کی طرح ایسر اخوا کی جو مات دے دو دا آغازینا دولا ایرات و طریق دامیو ہدایت مانا دا یو دادا اچھڑیوی خطر قرآن در سرالی دکان مکان پزے پر خوضو خپلکار پزے پر خوضو رادا چیزو امو سر دلتا کرارے دیتاوی عیسال علی المطلوب تو اے نبیل سلام ساکار ع اتجا ته ہدایت ورکی ہدایت ورکول کول کار دی بیان وتکی یو چې کمزه کې د ہدایت نبی د پیغمبر نه راغلي یو د کې نبی راغلي بل د کې اثبات راغلي چې کمزه کې د ہدایت نبی راغلي دا مراد دا چې توفیق اے پیغمبر څخه د ہدایت توفیق نشه ورغولي ابن کثیر معنا کیا اهدنا صراط المستقیم اهدنا استمر بنا یا اللہ مو ہمیشہ پا دے ہدایت پاتے کی تفسیر قرطبی مانا کئیو ارشدنا بیستعمال سنن فی ادائے فرائز کا تفسیر ابن کسیر دا اہدنا ماناو کا استمر بنا ممت پا دے سرات مستقیم استمرار نصیب کے ہمیشوال نصیب کے تفسیر قرطبی مانا کئیو ارشدنا باستعمال السنن في اداء فرائضك يا الله موږ په هغه طریقو د استعمال چې ستاسو فرایض پیدا کول شي په ایروان کې خطیب شربيني په تفصيل سراج المنير کے معنا کوي اهدنا الصراط المستقيم وفقنا الصباعا على الصراط المستقيم توفيق راک د مضبوطوالي په غلار لار باندې تفسیر ابو سعود والا مانا کئی سب بیتنا مضبوط کی اللہ مانا سفیر احمد اللہ لے تفسیر مدارک کے کی مانا کئی اندن الصراط والمستقیم سب بیتنا علا من حاج الواضح وحدنا فلستقبال کما حدیتنا فلحال تفسیر مدارک کے اللہ مانا سفیر احمد مانا اللہ لے زبردستہ مانا کئی چی اللہ مضبوط کی پاغنی غلار چ په آئنده مستقبل یم سوچې دې حال کې منتخبولل دا علامه ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي اس دی نس ورات ول مستقیم فرات نو علامه ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایي اصل کې آغه لارې توي چې پای کې سوچې زونه یو لارته طریق خصوی رات اغلار تاوی چه پای کسو خبری یو دا اغلار سی دهیو اغلار سی دهی دا مقصد تا رسون کیو درین دا تول نزیات نزدی سلورم دا اغلار و سی آمی پینزم دا چې مقصد تا بلا لار نی صرف دا کیاوالا ری ایتا سویرات وئیو اصل مانا تیری دوتا وئیو استلاع دا قرآن کی دا سویرات نا اغلار مانوی مراد دا چې پایبانې خلق عمل کئی نو حق تاورسیو نیغییو سوکالا مخ کی دلتا دا عرب ویو جماعت را غلیو عرب میل مانا پا کیو سارا نئی غریبان ہو پا جبا پوئی جنا امون خلق و عربیز دکونا امون دکلی و پیس کو پلان کی جامع مسجد روغانی التکزم غریب و تا اصلار خودلنشو عربے کی او اہدن سورات المستقیم پا دی نئی غلابا اغوطو غیر المعضوب علیہ ملد با یہ خواہی مستقیم مستقیم پمانا دا مستوی سرع مستقیم پمانا دا مستوی سرع دا سلار چی او پہاگی کی حس کس مکگلیچ نی مقصد تا رسیدو علی او دا افراد او تفریت نق خالیو ملال قایو رحمت اللہ علی دا اہ دنسرات المستقیم مستقیم دا استقامت ندی مولانا قاری رحمت الله دې استقامت معنا ذکر غي المستقیم هو الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف استقامت دی ته وي چې په هیڅ قسمه کګلی انحراف نيو دارنګه استقامت دی ته وي هر يومامور بهي داغه اتباع کول دي دکم سن چې الله من کې د اينه من کې دې استقامت باندي و قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی عمرم کڑی لیکن سورت یہود آیت نمبر ایک سو بار رو گو رہے مرتا ومن تاب ماکم فستقم کماؤ مرتا فستقم تینگ اوسا په دینو وپا دین باندیک لکشا ودین باندې کلاشه د لومبل په شان ده نه یو خوابل خوا یو خوابل خوا, خوا. چې سوق د لسوی نو ته بس دا ټول خو یو نه تعال کم اڑګ شوي دی کم حکم دن شوي دی فاستقم کما امرتا خدا ګران کاری خدا دې مونږ او تاسو ته استقامت نصیب دا ګران کاری د نبی محترم صلی الله علیه وسلم په غیر مبارک سپین وي اختراله یو صحابي توی تو ته یا رسول الله بوډا شورانا نبيره السلام توي شیبت نیهودو اخواتها سورت الحود بدا کما سورت الحود کی الله ویا فاستقم کما امرتا او په دین کلخصه د دینه د لومبل پشان اخوادی خوا کی گما چې کله ستاپه دین یو در دین در زیات خصیز دیو جمعه ته می دین می درسونه می ير سی او د کله بیا ستاله غو ته نقصانې نبهاله دین چټیو نا نا فاستقم کما امرتا سورت شورا آیت نمبر پند رو گو رئی سورت شورا پی لسم نمبر آیت فَلِذَالِكَ فَدُعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا وَمِرْتَا فَلِذَالِكَ نُدِيدَ پَارَا مخی ذکر روکو چه ناکارا مولیانو اختلاب زدیانو عنادیانو دا حق سره اختلاب کڑیو نو پا آلم کی اختلاب دنو تس تقن کم او مرتا او تین شطا فاغسو تتال حکم شویده ولا تتبع احواهم دخل کو بی دلیل مسالو پاسی مذہ گواری خواب چه دا پلانکی با باجیوی لی او کاکا جیوی لی دی او دا پلانکی کتاب حشیقی لی کلی دی او دا پلانکی با با خوب لی دره دی نا او و سنت سورت یونس آیت نمبر نوستی او گو ره یونس آیت نمبر نوستی <اخم> ارون علیہ السلام موسی علیہ السلام الله تاسو پورته کڑی دعا وکړه الله تبارک وتعالى او تاسو فرمایي قاد او جیبات دعواتکما د دعاوو د قبول شو او پس استقامت به اختیار الغواڑی ښا کله پاتشه الله دې موږ او تاسو قرآن او سنت تر مرګ استقامت نصیب کړي او دا استقامت چې الله پیر ناراضی شي ښا که بغیر د الله د رضانه استقامتی نو بیا موږ هغه ا کوران او سنتو استقامت نه دی خو چې الله پرانه راضي شي فاستقیموا دعوا لك ਉਸه او ولا تتبعانی سبیل الذین لا يعلمون دا د سورته حامیم سجدا ایت نمبر 30 ګوره سورته حامیم اس سجدا نمبر 30 ان الذين <آه> قالوا ربنا الله ثم <سم> استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون ا کسان چغیدہ دی نا دے اللہ رب اللہ نسر پر خبر اقرار کړي رب زموږ الله دی خو سری په دا نه رب الله دی او بث سو غاڑی نو کوي نه دی هوي چې ربن الله زموږ رب الله دی سری په دې خبر نه خلاصې دل نشتا ثم استقاموا بیا په کلک کلهک پاتیشو به پیسو تر بو نه وي دکان تر بو نه وي کاروبار تر بو نه وي که زمما کاروبار ني سبکم که دیادت منی نو سبکم که دکانداري ربنا اللہ یقیناً آکسان شاہی ویلی ربنا اللہ زم گرب اللہ دے تم مستقامو بیا پیبانیک لگ پاتیشو نو نازلی اللہ ملائک علیہ مسلام او ملائک علیہ مسلام دیتوئی لا تخاپو درو مت انہیں ریگے وَلَا تَحْزَنُو غَمْ جِنِّ وادخرو بالجنه التي كنتم تعدون او ذيره والے په هغه جنته تاسو سره وعده کوریږي ګوره ملائک استقامت ولکتو وي او مو ستاسو په دنیا کې ملګريو اخرت کې مو چې تاسو څو غي تاسو ته هغه ملایويږي سوره الاحقاف 11 لسم نمبر آیات وګوره سوره احقاف فا پجسته ما فاره 28 نمبر ایت ان الذين قالوا ربنا الله يقيناا اكسان تغييري زمنگر بلادي اقرا يغو اي الله تزمنگر وي تا دا, دا مور پگیډه کې ته پاله ليو ما دا مور پگی کې تا پاله ليو ما د خوراک تنظیمات تا مال کړي د تالو کې ما تم استقامو بیا پدیک لگپاتی شو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون فلا خوف نبي نبي رپدی نبدي غم جنشي دا جنت یاندې دی خې استقامت والا سفیان بن عبد الله رضی الله عنه راغله نبی رسول سلام ته او فرمایل اے دا الله رسولا کُل فی الاسلام قاولا لا اسالو احدا غيرك بیان بني عبد الله رضی اللہ عنہ رجلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابی دی دی دینه الله څنګه کوي ای څنګه څنګه مې په وړاندې خبر او خایا چې بس پک نو ته پوښتنه بیان کوم بس یو خبر رات او خایا نبی اسلام وتو مشکات شریف کی حدیث ذکر شوی مسلم شریف کوم حدیث راغلی نبی اسلام و تو فرمایل قل امنتو بالله ثم استقم ادي خبر اعتراف کا چې ما بالله ایمان وروړي د په یک لک پاتیشا څنګه په یک لک پاتیشا بلال حبشي هم په یک لک پاتیشا چې بلال حبشي راتین کړې ده په سینې ولا کانې یی دی په تو دوشو کې راکاږي بدن کې ګرم شهګنه نوزي بیا موي احدن احدن احدن الله یکیو دې خبر نه واळा بیا مو احدن احدن احدن دې ته استقامت و يا ثم مستقيم بیا په دې کې لگ دارن شاو نارنجو دی دي حضرت عمر رضي اللهનો دې ګلې روم ته ته حالات معلوم کا خیال تک غلال وره গ্রেফতার کړ روميانو دا حال بادشاہ چې کوم عيسائي اگر اتين کوته یې تنصر عيسائي شا په دې سایشا هغه صحابیو توي عبد الله بن خزافه صحمي رضی الله انو تاسو ته کوم خبره کیه ماړه دسترګي درف مقداروم رم دین اسلام پر هغو ته نم تیار اوس اغي سره ته کی اورونه بلیږي اصله او سره دا مسلمانان سو زيو او دا توي کنی نه د عمل سره کوئ ای سوال نه پیرا کی دې ته استقامت ويو چې بار بارې پیسایت پیش کو بیوی دیو تڑے وی تڑے لو خواہ شاکی پی گزارو ناو که خطا نا خطا بیاو تا حیسائی شا اس سوال نا پیرا کی پاکیر کے بوت لو دیکھوا او رو نا بل دی دی گو نا بان دی دی او بپر او دا دو اقامق مسلمانان اغیطا ورولی او بلکل دا سے بلکل راغون شی خوا اگر اقواقی مخی تنوری جی گر گا گارڈو دا سے را بلکل اوچ شي سکارش شی الار یم بنه نن امتحان نه راولی مون بلکل زیرو 0 ییخه مون ته کو چاپڑا کرا کو مونته بلکل امریکا خ دیره ها لازمږه ایمان لنن او پلاخ فسکه کې چاره ده تانی زو خور تانی زو روپے یی کرن مونږه ایمان په دوه قدمه داس ایمان نه دی ایمان د پاره مونږه نه مهنت ایمان باندې مونږ نه پیسې نه د ایمان د پاره د دین د پرم خپل صلاحیت نه لګولي ته قربایې نه اخلاق په دین او په ایمان خپکیدو د یي قرباني او دین نه 파ره عبد الله بن حذا په فهمي هغه بیا مې د سترګې رب مقدار مر محمد ايبي الدين پري هلوه نیم اخر کې باچاډ ورو کوزه وروليه دیګتا ور روان کله خا مې خوشالي ښه شه خو ور روان په سترګو کې یوخه کېدل په جړاش امرګي بچا تا نه سړې خوشالي وي وی. بچا ویګي نه اور نه وېارېدو ویله راواپسي پتوی سایکیږي وینا کله چې جړل هیما پدی جړل باچه چې تاسو ما دي او بو تو رو له بس زو اوسو زم ما بس ختم بشم دا خو اس قرباني نه ده پدی جانم دا هول دي ما پدی بدن سون ويخت دی او پما ما دو نه ساګا نی وي دون پر تاسو دي تور وشت ما یو سارانه وتا بیا را بیا مور بیا را وتم بیا مور وشتم دا چې پدې ایمان کلک خالق ایس پروانه ان ظلالا رضی اللہ عنہ وادو کو لبیش پیوا بیبی سره پورا تعارف کړي یا نکړي خبرې تیری کړي یا نکړي आवाज سو حيا للجهاد ارت پړا غپاتی صحابيتلې دا واده پرگرامو سامانه اغوستو आवाज پر وغو شو حيا للجهاد جنيدي ما نه کوو د علاوالو سمته د تللو پات نبی رسول الله تعالی اول آمنتو باللہ او آیا جیمان میں روڑی فاللہ سمس تاکین بیاک لگ پاتے شاوڑی روڑی بنا صوفیاء کرام وی الاستقامت و خیر من الف کرامات دو درو کرامتون استقامت غور دی. او کرامتون خو آغا ولی تا اللہ پاک کارے کچھ دیلہ کامل شوی نی کہ کلا یہ ولی اخفل کمال تورہ سے دو دی استقامت تورہ سے دو نا بیا اللہ پاک دارن کرامات و نه نا تیخا جنیدی بردادی رحمت الله علی اگر خپل مورید راغلو دیر عمر او سرتیر که ساده سر و نتو د ابادی خلقی کرامتونو صحیح دی جنیدی بغدادی سره د کال بدر پیر کو سونه وخت او سرتیر کو ات حضرت سه به او تطوږم جی خپاکی خدا نا ما خو اس کرامت نیو هغه دین کی کرامت دته ویل کی د پیر څخه پاو او کرواني مصالبه ګرځي د دریا په مینه مصالحه پرته یو ابس د ګولینا یاره خبرنه په سی جوړی دا کرام دیندا دا ها ته موري ته تاvem تا ما سره درې کاله تینځ کاله تیرګ نو آیا تا په دغه معنی خلاف شریعت خلاف سنت کار لیدلې وې نو ای په ذاکل کرامه دا کرامته ښه په شریعت کلق پاتې کېدل ځکه علامه ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وې اعظمل کرامت لزوم الاستقامه لوی کرامت په دین باندې پاتې شو دا استقامت اسباب څه استقامت با پکمو لارو کی ملاوی استقامت با پکمو زیونو کی ملاوی از د دا استقامتو مپسرین ذکر کئی اجتنابو عن جمیع انواع الشرک اجتنابو عن جمیع انواع الشرک والکفر وجمیع انواع البداع والخرافات ودوام على عقيده التوحيد الى الموت ځان بچول د هر قسم مشرک نه د کفر نه د بدعت د هر کسم نه د خرافات نه د توحید پاکی دی باندې تر مرګ پورې تل دی ته وي داسباب دا د استقامت دی نو موږ ماځکه مایو اهدی ناس ورات وال مستقيم مضبوط کی مو په نه غلال هميشه را پارت مو په نه غلار او چلے سونه بزترینه دعا الله غدلا دا اللانا صراط مستقیم سوال کوا د صراط مستقیم مزداقات سری مزداق دا صراط مستقیم مزداقات د صراط مستقیم یو مزداق دی عبادت یو مزداقا دا سرات مستقیم عبادت شمول مزداقات معلومی یہ سوال کتھ جنی کا خفر جا اللہ دا نقوال لگا سرین لاچکو تکڑے دے مالا کان مالا کان دا سری ہو دی مالا کان پا نیش دا سری نمونگا دا اللہ نصغوالو سرات مستقیم ستا ہوئی نو یو مانر سرات مستقیم دا عبادت دا مانکم تفسیر کردے دا دا قرآن پا خفلہ چلے سورة یاسین آیتی دا ساتو گ دې ته تفسیر القرآن به القرآن د قرآن د آیاتونو تفسیر د آیاتونو د قرآن سره سرات المسطیم یوم صدق العباده عبادت او ان عبودونی هاذا مستقيم وراثه پانده ته را الله فرماي وا او خاص زم عبادت کوي او ها او داني غلارا نوم مان دي كهو ايو اين دنا الصراط والمستقيم يا الله مڅه کوم په عبادت سره يا الله مون په خپل عبادت مضبوط کي چې موږ ستاد نه بلغه د منبل پهsearchTerm ته وونه وونه حدیث پاک مروی نبی اسلام په دعاګانه غوښته یای مقلب القلوب صبب قلبی علی دین کا یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طریقہ اے د زونو اڑوڑ اڑولو نه ما که فلزینو عبادت کله کی ما بلغه وانه له سورہ ال آیت نمبر 151 وګوره سورة عالم رانو آیت نمبر ایک یو سل یو پنزو نمبر آیات عیسیٰ صلاة و سلام تقریر کئی ان الله اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوَا هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دویم مزداد دا سرات مستقیم دی القرآن دویما معنا دا سرات مستقیم دا قرآن یو معنا عبادتا وانی عبدونی هازا سرات مستقیم نوچی مونگو آئو چی زین کزا مونگ دائیشی مونگو يا اللہ سانا صاحب پا عبادتک لکوالی گوارو دویما معنا دا سرات مستقیم قرآن دویما معنا او القران سوره ال عمران ایت نمبر 101 کو سو ګوره سوره ال عمران یو يو سل یو نمبر ایت و من یاتسم بالله فقد هدی الى صراط مستقيم و من چا چمنګولې ولاګولې دا لا پ دین باندې ومي اتسم بالله چا چمنګولې ولاګولې دا لا پ دین باندې نو فقد هديا الى صراط مستقيم دللارو خدل شو په تر عبدلارې نيغي چا جه قرآن منګولې ولاګولې په قرآن منګولې ولاګولې ردي پنې روان شو زګه د جون ترور لپاره لار قران دا نو په قران به منګولي لغول پکاري قران براغستل پکاري الله فرمایي سوره انعام کې وان هاذا صراط مستقیما او زمانه غلار دا قران ديغه مازه کې چې ویو چې الله ما په قرآن مضبوط کيه او قسم وکړي چې قران باندې دغه ها بلکال غبا دي خلقو د تبادي جن کوبه کوونه کې درسونه کول نور جن کوبه او دث کړو پیران شه دوړه لاس په قران به چې مونږه قران نورو ښه چې مونږه قران نورو او وان هاذا صراط مستقيمها الېدا قران زمانه غلاردا نو منځ کې بیا مون سره 파ره کې بیا ترې مونځه مکه په منځ کې خودي و چې الله مون ته صراط مستقيم قران رالوغې مونږه مضبوط کړي او ګډاډې مونږه قران تفسير بيانيږي الحمدلله ثم الحمدلله او د کیسه توبېستی سګاله هغه ترتیب نه لري فعاما ما شمانو جنکو پلاران براتلو یا رجی زمگ دونو او قرآن و قسم و طلاق ورکڑه دی چې قرآن بانور دا بسه کی گی مواری افصادانی دی خفتی لنشیخا مونگا بیان دونو گزارا کولا ویزا مونگ ما شمانو خجار دی چه نمگ دی قرآن سبی دی نشو خام خواب قرآن ورو ومن یعتصم بالله فقد هدیا اله صراط مستقی مونگی لچه تس خبرو خلکو اردی خلقو کوي داس چې خلک د قران نه خلق بندول کمي زمونه کم پروپاګانډي کم بکواسيات کم خرافات مونږ یو لا ور سیل مشه مونږه باید وکړي صرف تربيت د پاره خبرو مونږه د اړې خبرې جوابونه د خرافاتو به څه جواب وي يا ومن يَتَّسِمُ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تاسو مراد څه کې لاس پور کړئ چې دینه صراط مضبوط کې مونږه فقران او تو قرآن دا پا روزگار نہیں خوا دارنگی اتبا دا پیغمبر دیتا موی صفرات مستقیم اتبا دا پیغمبر اتبا دا نبی علیہ السلام صورت یاسین درم نمبر آیت کے رازی انکا لمن المرسلین علا صفرات مستقیم اے پیغمبرہ د لګلی شو نه او ته سرات مستطیم او د پېغمبر ته سرات مستقیم ده دا صورتې ظخرو نمبرې کا ک راي پی غمبر د اسلام هلکوې ی ح سرراتو مستقیم زما ته بداری و کې او داې غلار ده دا نومونږه درې معېده کې یاو د سرات د مستقیمعاد اره شو بیا نو د ن سرراتله مضبوط کی مونږه. پای عبادت او دیومانه مضبوط کی مونږه په قران او دريومانه مضبوط کی مونږ په اعتبار پیغمبر ګوره قران سنت جامع الفاظ روي ښه په الله په قران مکلف کی په عبادت مکلف کی په پیغمبر په اعتبار مکلف کی مولانا جميل احمد سی بو مانا ذکر کی صاحب د قوت الاخیار والا چې ذا صراط مستقيم مزداق اهل سنت والجماعت دی چې د صراط مستقيم مزداق اهل سنت والجماعت دي دی. ور ډېر خلک ځان ته اهل سنت والجماعت وایي خو هغه اهل سنت والجماعت نې قبر کې باندېم وایي او سنا دا کوي پد مړو دی تل ويختي د رښتې می داتول یا رسول الله مدد او اولیاء را مدد کولو دي د اهل سنت دي اغي غتا شيغه اهل سنت نې دي هغه اصل کې اخلی اهل سنت نو هغه کونه سنت ته کې اخلی سنتو نو یو سنت اخلی دخلکونا سنت طریقه اخلی یو اهل سنت والجماعت دی نو دا احل سنت والجماعت تعریف تذکیر ابن کسیر سرورم جل... جل کے کہیو اما اهل سنت والجماعت فیقولونا کل قول و فیر لم يثبت عن صحابت فهو بدعتن نو احل سنت والجماعت کار بادائی کم یو کار کم یو طریقہ کم یو روزگار پیغمبر و صحابو نا نیسا بیدی بیدی دا بدد دی دا بدد دا بدد دی تفسیر ابن کثیر والا داخل سنت والجماعت نه ذکر کړي چې داخل سنت والجماعت والا ار تقریر ار بیان ار تسنیم کې بدای نه خلاف سنت کار دا بدعت دی دا بدعت دی دا بدعت دی یو هي دین بیان خو د بدعت نوم پکې مالې کړه نو دا خو زمونږ داخل سنت والجماعت علامت تفسیر کې ډیر ذکر کړي چې سنت والجماعت یو کار په دین کې نیو او څو کېږي دی بې دا بدعت دی دا بدعت دی یو شور به تر لیکه مخه کم خالع ډیره چې ویږي دا به د ذات دا به د ذات او حقیقت کې یم هغه به د ذات نو دا اصل حدیث سنت والجماعت دي علامه ابنی جوزی رحمه الله له تفسیر زاد المسیر کې نو حضرت نواس رحمه الله په واळी فرمان ذکر کیا الاسلام صراط مستقيم مال الاسلام دیمه مجاهد رحمت الله له منقول دي شده سرات مستقیم ماند الحق کو.